4. For se, dagen kommer, den som brenner som en ovn, og alle de formastlige og alle som gjør det onde skal bli som halmstrå. Og dagen som kommer skal visselig fortære dem, har herstyrknes Jehova sagt, så den lar rot eller gren bli igjen til dem. Og over dere som fykte mitt navn skal rettferdige et sol i sannhet stråle fram med legedom i sine vinger, og dere kommer til å gå ut og stampe i bakken som gjøkalver og dere skal visselig tråde i onde ned, for de skal bli som støv under deres fotsåler på den dag da jeg griper inn», har styrknes Jehova sagt. «Kom i hu, min tjener Moses lov, som jeg ga ham befaling om i Horeb angående hele Israel, ja, forordninger og rettslige avgjørelser. Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Jehovas store og fryktengjøtende dag kommer, og han skal vende fedres hjerte til sønner og sønners hjerte til fedre.» for at det ikke skal komme og slå jorden og øve den til til intetgjørelse